Capitolul 4, versetul 12 Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Aurul este tot aur, fie că scos din fundul pământului de mulți ani sau de mai puțini. Vasul mai nou este tot așa de bun și de folositor ca și vasul mai vechi, dacă nu este spart și murdar. Creștinul mai tânăr poate sluji tot atât de frumos și adevărat lui Dumnezeu și oamenilor ca și un creștin mai bătrân, dacă Duhul Sfânt îl umple și îl călăuzește tot timpul. Nu vârsta, ci Duhul Sfânt care este în om dă înțelepciune și putere în lucrarea duhovnicească a mântuirii. Vasul mai nou sau mai vechi devine folositor numai când se află într-o mână pricepută și harnică. La fel și oamenii credincioși, aceste vase duhovnicești, Folosesc cu adevărat lucrării lui Dumnezeu pe pământ numai când Duhul Sfânt îi stăpânește și îi cum voiește și unde voiește el. Nu vasului ne supunem, ci stăpânului care îl poartă. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Despre Timotei citim că din pruncie cunoștea Sfintele Scripturi întrucât mama și bunica sa erau creștine. S-a predat însă Domnului și a fost botezat numai după întâlnirea sa cu Marele Apostol Pavel. Deși era tânăr, Timotei a fost luat în lucrarea Evangheliei. Timotei ca ani era tânăr, ca maturitate duhovnicească însă era în vârstă, datorită creșterii lui în învățătura Domnului Isus și apoi a uceniciei lui în lucrarea Evangheliei alături de Marele Apostol Pavel, care îi era un fel de părinte spiritual. Tot ce lucra Timotei pe ogorul Domnului trebuia să fie întărit de o trăire sfântă, de o înțelepciune de sus, de o dragoste fierbinte și de o credință neprefăcută, de același preț cu a apostolilor. Dumnezeu în lucrarea lui a folosit de foarte multe ori tineri și nu numai tineri, ci chiar și copii, Samuel sau Ieremia. Cine disprețuiește cuvântul Domnului spus de un tânăr sau de un copil, acela îl disprețuiește pe Dumnezeu care l-a trimis. Când este vorba de adevăr, să fim foarte atenți, să nu privim la vasul prin care ne-a venit acest adevăr, ci la Dumnezeu care îl călăuzește și ni l-a trimis nouă. Multe încurcături și multe nenorociri duhovnicești se întâmplă în rândurile credincioșilor, pentru că, în loc să privească la adevăr, privesc la oameni aceste vase slabe prin care ni s-a trimis adevărul. Sunt unii care primesc totul, chiar și un neadevăr, de la cel pe care îl prețuiesc, și resping totul, chiar și adevărul cel mai limpede de la cel pe care nu-l pot suferi. Părtinirea de cele mai multe ori este aducătoare de întuneric și moarte când este vorba de adevăr. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Duhul Sfânt lucrează tot atât de puternic și într-un tânăr ca și într-un bătrân. Duhul satanei la fel? Oricât de tânăr ar fi cineva, înăuntru lui tot lucrează moartea, pentru că păcatul este în orice făptură omenească. Cu fiecare zi păcatul se dezvoltă până când își aduce roadele lui amare. Unde este păcat, acolo sunt urmări și trebuie să ne fie teamă de acest lucru. Prorocul Elisei s-a uitat țintă la un tânăr, Hazael, și a început să plângă. Hazael l-a întrebat, pentru ce plânge domnul meu?" Și Elisei a răspuns, Pentru că știu răul pe care îl vei face copiilor lui Israel, vei pune foc cetăților întărite ale lor, vei ucide cu sabia pe tinerii lor, vei zdrobi pe pruncii lor și vei spinteca pântecele femeilor însărcinate." Hazael a zis, Dar ce este robul tău, câinele acesta, ca să facă lucruri așa de mari?" Și tocmai așa a făcut. Fata aceea, așa drăguță, se ajungă stricată? Băiatul acela, așa de înzestrat, se ajungă unde căzut? Da, păcatul lucrează, însă câtă binecuvântare poate aduce pentru suflete un tânăr credincios care trăiește în neprihănire? Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Tinerețea poate fi disprețuită într-un singur fel, când este dată păcatului, iar prețuirea ei este tot într-un singur fel, când este dată sfințeniei. Mulți își disprețuiesc tinerețea și se ne fericesc. Dragii mei credincioși, dacă vă dați tinerețea în mâinile Domnului Iisus ca să vă sfințească, atunci și alții vor simți și vor fi îndemnați să nu vă disprețuiască tinerețea. Credința care aduce sfințirea vieții dă preț tinereții. Această credință de puterea de a zice păcatului nu și voi lui Dumnezeu da. O singură grijă trebuie să aibă slujitorul lui Dumnezeu, fie tânăr, fie bătrân, să rămână sub călăuzirea Duhului Sfânt tot timpul. Numai așa poate fi o pildă pentru toți oamenii. Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Pilda vieții este cea mai puternică metodă de a câștiga suflete pentru Domnul Isus pentru mântuire. Pilda vieții trăită în neprihănire, față de vorbirea despre neprihănire, este ca lumina, față de teoria luminii. Lumina învinge întunericul. teoria luminii nu-l schimbă cu nimic. Vorbind despre pilda vieții, Sfinții Părinți dau o lumină limpede. Iată câteva gânduri scrise de ei. Sfântul Ioan gură de aur. Pilda vieții proprii, acesta este argumentul împotriva căruia nimeni nu poate spune nimic. ori cât de multe și frumoase cuvinte am folosit, dacă nu ducem o viață mai bună ca aceea care vrem să fie mai buni, nu câștigăm nimic. Nu ne este de ajuns pentru mântuire numai propria noastră virtute, căci dacă cel ce a primit un talent l-a îngropat în pământ și n-a câștigat nimic, totuși a fost pedepsit. Nu e de ajuns să fim virtuoși numai pentru noi, ci se cere să fim virtuoși pentru alții, să avem grijă de cei din jur, formându-i pentru împărăția lui Dumnezeu, să aducem oamenii la Hristos prin modul nostru de viață. Sfântul Ambrozie, Căci cine caută izvor în mlaștină? Cine ar dori să bea din apă tulbure? Cum s-ar putea crede superior prin sfat acela care este inferior prin viața sa? Cel căruia am să mă încred trebuie să-mi fie superior în orice privință și cum să cred că acela care nu are grijă de sine va avea grijă de mine. Sfântul Ioan Scărarul După cum cel care poartă miresme răspândește miros plăcut, chiar nevrând, tot așa și cel care are Duhul Domnului, din cuvintele și smerenia sa se cunoaște. Clement Alexandrinul Cu puțină înfrânare câștig pe om din cuvintele Sfintei Scripturi și din cuvintele oamenilor înțelepți să primim adevărul vieții în orice vreme ca să putem fi o pildă vrednică de urmat pentru oricine. Cine nu este o pildă bună, este o pildă rea. Dragul meu, ce fel de pildă ești tu în mijlocul familiei și a societății unde trăiești? nu o în iubire și Versetul 13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. A lua seama, a umbla cu băgare de seamă, este una din condițiile principale ale păstrării vieții, una din condițiile principale ale fericirii. Cine nu ia seama la mâncarea pe care o bagă în gură, poate să-l coste viața. Nu orice pare a fi mâncare este mâncare, ci poate fi și o travă. Cine nu ia seama la umblare, de asemenea îl poate costa viața căzând în prăpastie sau mergând pe un drum greșit și Dios. Tot așa este și duhovnicește. Cine nu ia seama la hrana duhovnicească, citind și ascultând orice, poate să-l coste viața veșnică. Cine nu ia seama pe ce cale umblă, poate să ajungă în brațele păcatului, ale lumii și ale diavolului. Dar nu numai la lucrurile rele trebuie băgare de seamă pentru a nu le face, ci și la lucruri bune, pentru a le înțelege așa cum trebuie și pentru a le împlini în trăirea noastră. Fără folos este citirea Bibliei pentru viață și mântuire, dacă nu se ia seama și dacă nu se face cu rugăciune și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nu numai litera Bibliei, ci mai ales Duhul ei trebuie înțeles, altfel nu are putere de viață, de mântuire și de bucurie duhovnicească. A citi Sfânta Scriptură numai cu mintea, fără contribuția inimii, înseamnă a o citi fără băgare de seamă. A citi duhovnicește este o taină neînțeleasă pentru oamenii lumii, firești. Numai citirea duhovnicească este citirea cu băgare de seamă. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie frumoase îndemnuri pentru creștini adevărați când este vorba de citirea Sfintelor Scripturi. El zicea, Mare bun este citirea Sfintei Scripturi. Aceasta face sufletul filozof, aceasta face pe om plăcut, aceasta face pe cineva îndrăzneț, aceasta face de a răvni după cer. Căci de aici se poate afla exact pronia lui Dumnezeu, vitejia celor drepți, bunătatea stăpânului și măreția răsplății. Cel care se îndelenicește cu cuvântul lui Dumnezeu, cu toată sârguința și cu toată mulțumirea, nu poate să-și piardă vremea în zadar.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 lor mai ales le trebuie doctorii. A nu citi Sfânta Scriptură, socotind că e un lucru de prisos, este o cugetare satanicească. Citirea Sfintei Scripturi să o facem cu multă băgare de seamă, căci numai așa ne vom învrednici cu cunoștința adevărată. Să nu le nevim în citirea Sfintelor Scripturi, și fie că nu pricepem puterea celor citite, în continuu să le rumegăm în noi căci studiul în continuu întărește memoria și de multe ori, înțelegând ce citește astăzi, prin repetare, mâine o vei afla. Fericitul Ieronim scria fetelor tinere care se ocupau cu cititul Evangheliei până noaptea târziu următoarele. Ținând cartea, somnul nu te prindă și pagina sfântă să scuprinde cuprindă fața. Sfântul Ambrozie îndemna și el frumos. Sfânta Scriptură este o pungă duhovnicească în care se află comori veșnice. Caută în ea și vei deveni bogat. Până voi veni, ia seama la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Așa îndemna Apostolul Pavel pe iubitul său ucenic, Timotei. Să nu treci nepăsător pe lângă adevărurile veșnice și născătoare de vieți din cuvântul lui Dumnezeu este o poruncă a vieții însăși, este un îndemn puternic al Duhului Harului. Numai cine ia seamă la citirea cuvântului lui Dumnezeu va fi cu băgare de seamă la îndemnarea altora spre o viață reală în Hristos. Timotei fusese lăsat de Apostolul Pavel în Efes după ce luase ființă adunarea Domnului din această cetate ca să fie un ajutor la creșterea ei duhovnicească până la înapoierea Marelui Apostol. Îndemnurile pe care îi le dă Apostolul Pavel lui Timotei sunt de mare însemnătate nu numai pentru el, ci și pentru noi, creștinii de astăzi, căci toți suntem lucrători în ogorul Evangheliei după darul pe care îl avem fiecare. Toți trebuie să luăm seama la citire ca să nu citim superficial doar litera Scripturii, ci să pătrundem în Duhul ei, prin rugăciune și stăruință. Toți trebuie să luăm seama la îndemnurile pe care le dăm, ca să nu fie în altă direcție decât voia lui Dumnezeu și la zidirea trupului lui Hristos. Toți trebuie să luăm seama la învățătura pe care o dăm altora, ca să nu fie deosebită de cea a Sfinților Apostoli. Citirea bună face învățătura bună, iar învățătura bună face îndemnul bun. Până voi veni, ia seama la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Deși s-a stăruit asupra acestui gând, ia seama, mai stăruim asupra lui ca să înțelegem mai bine. Numai ceea ce e făcut cu băgare de seamă și cu stăruință e făcut bine, iar ceea ce e făcut bine este folositor vieții. Un lucru făcut rău e mai rău decât dacă n-ar fi fost făcut. Dacă citești Biblia în fugă, fără să cugeți la cele citite, poți ajunge la o înțelegere greșită, primejdioasă, care te artârâ într-o rătăcire mare. Cineva a citit un pasaj din scriptură, fără să ia seama bine la citire și a înțeles invers cele citite. Este vorba despre versetul 9 din 2 Corinteni 4, unde scrie, trântiți jos, dar nu omorâți adică avea voie să trântească jos pe cel cu care era în conflict după ce l-a bătut, dar să nu-l omoare. Iată șase sfaturi pentru a citi Biblia cu folos. 1. Rugați-vă înainte de a citi Biblia. Pentru a o înțelege, aveți nevoie de ajutorul Duhului Sfânt. 2. Citiți Biblia cu atenție. Descoperiți promisiunile care v-au fost făcute, care v-au fost date, învățăturile care vă par noi. 3. Citiți regulat. În fiecare zi hrăniți-vă sufletele cu cuvântul lui Dumnezeu. Amintiți-vă că însuși Domnul Isus a spus, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. 4. Începeți cu Evangheliile. Nu vă opriți dacă nu înțelegeți imediat. Deseori descoperirea lui Dumnezeu este crescândă. El nu ne spune imediat este normal ca Biblia să conțină taine care ne depășesc pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. 5. Căutați pe Domnul Isus în Biblie. Ea ne-a fost dată ca să ne pună în legătură cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Este tema centrală și esențială a Bibliei. Vechiul Testament a fost scris pentru a pregăti venirea sa. Noul Testament întărește faptul că a venit. 6. Ascultați de solia Bibliei. Orice supunere, orice neascultare de Dumnezeu constituie un păcat. Când ea ne spune despre o atitudine, un mod de viață, noi trebuie să ascultăm, această ascultare îl cinstește pe Dumnezeu. Ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Dacă în cele citite în scriptură nu ai niciun folos duhovnicesc de îndreptare a unui rău din viața ta, dacă nu este spre folosul duhovnicesc al lui tău, al zidirii Bisericii Unice a lui Hristos, și dacă nu are niciun folos împărăției lui Dumnezeu, cititul tău în Biblie e rău, e de formă și are folos numai diavolul. Până voi veni, ia seama bine la citire. Doamne Iisuse, până vei veni Tu! Ajută-mă să iau bine seama la citirea cuvântului tău, ca să-l trăiesc bine și apoi să-l mărturisesc bine spre slava ta și a cerului și a Tatălui Ceresc. Amin. Ați ascultat meditației scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea 1 Timotei, capitolul 4, versetele 12 și 13.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 Oh, oh, oh. orgătu a reîntrop lugh și pentru jerit fă ce gata nu răzbabă când ne Dragostei spre oriși cinei. Să tu, trec pe setor, Să trec pe setor, Pentru slujbei, Dragostei spre oriși cinei. Din izvorul milei tale umplem viața mărgisnic,